Під скарбієм, себто міністром фінансів, чи раніше головою Національного банку, обрано було запорозького козака Івана Шамрая. У нього віддані були клейноди, грошові знаки, коштовне каміння. Одне слово – всі ті коштовності, котрі дісталися коліям, як військові трофеї. Як ти знаєш, а радше і не знаєш, повстання задушили росіяни. Полк донських козаків під орудою полковника Гур'єва – підступом розброї в Гайдамак. тому були тисячі страчених, жахлива смерть Івана Гонте, Кодненська трагедія. Словом, це одна з найсумніших і найкривавіших старинок в історії України. Ну, так чи інак, а в усій цій історії загадком лишалось одне – куди подівся військовий скарб? Ані росіяни, ані поляки сліду його не знайшли в обозі Гонте і Залізняка. А це був такий скарб, справжнісінький скарб, навіть на ті часи. Довший час його розшуками займалася спеціальна російська комісія. За два місяці після поразки в Умані ця комісія затримала і взяла під варту Івана Шамрая, котрий був підданим Російської імперії. Між іншим, його видала адміністрація Запорозької Січі, де він перебував як братчик Запорозького Коша. Як свідчать архівні джерела, незважаючи на допити, умовляння і навіть тортури, Іван Шамрай не відкрив таємниці скарбу. Наприкінці 1768 року його було страчено, напевне, єдиного з усіх підданих Російської імперії, котрі брали участь в Коліївщині, адже навіть Максим Залізняк покараний був засланням до Сибіру». Протягом наступного століття таємницею Гайдамацького скарбу займалися різні авантюристи, пройдисвіти й подібні люди. Їхніми зусиллями було встановлено, що Іван Шамрай із десятком запорожців вивіз коштовності за межі Умані. Куди вони поділися по тому, цього ніхто так і не зумів довідатися. Аж наприкінці XIX століття в одному з київських часописів було опубліковано замітку нової дані а військової казни Гонти і Желізняка. І автор її, котрий підписався ініціалами БК, стверджує, що скарб вивезено було двома возами, котрі запряжені були шестериком волів. Як-як, зацікався шеф, почувши нове слово. Волів? Ну, сказав я, невдоволений з того, що мене перебувають. Віл, це, ну, це така домашня тварина. Щось подібне до ішака? Допитувався Мурат. Та ні. Ну, це таке, не знає, як його пояснити. Я приставив два пальці до чола і нагнув голову. Ну, таке, му. А, допер нарешті, шеф, буйвіл. Ну, сказав я потішено. Буйвіл, не буйвіл, а щось близько. Отож, ці воли, запряжені шестериком, тягли теє добро. Як стверджує автор замітки, скарб закопано на території між Лисянкою і Білою церквою. На той час шляхетчиною вже нишпорили каральні загони, і вести таку силу селенну коштовностей далі не випадало. Через день запорозька ватага прийняла бій із хоругою Стемпковського, і майже вся була в цім бою вирізана. Певна річ, можна було б прийняти цю розповідь за легенду, якби не один факт. Автор замітки стверджує, що Іван Шамрай записав відомості про місце, де закопано скарб у Біблії Гайдамацького війська, котру подарував Залізнякові настоятель Матроненського монастиря. Згадуються прикмети Біблії, котрі відповідають прикметам книги, яку ми шукали, – здивувався Марат. «Я кивнув. І ще одне. Іван Шамрай, як говориться в замітці, записав ці відомості тайним письмом, яким не знає поки що ніхто». Марат барабанив пальцями по столу. «Послухай, – нарешті сказав він, – Тобі не здається, що ти ганяєшся за химерами. Якщо таємниця Біблії передавалася з покоління в покоління, я похитав головою. Вся справа в тому, що запис було закодовано. річ Шамраїв дуже швидко занепав. Наступне покоління було вже не письменним, а десь на початку нашого старіччя таємниця Біблії була втрачена. Крім того, пошуки скарбу могли нічого й не дати. Орієнтири, вказані в запису, скоріше всього змінилися. Не виключаємо й такий варіант, що скарб цілком випадково знайшли геть сторонні люди. Два вози коштовностей похитав головою Мурат. Фантастика, та й годі. Папа Мушкет так не думає, зауважив я. Не став би він ганятися за скарбом, якби не був упевнений у його існуванні. Це, шефе, не собі пахан, за ним освіта, якась причетність до культури.